I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt hus och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var nio år och hon bodde där alldeles ensam. Ingen mamma eller pappa hade hon och det var egentligen rätt skönt för på det viset så fanns det ingen som kunde säga till henne att hon skulle gå och lägga sig just när hon hade som allra roligast. O ingen som kunde tvinga henne att äta fiskleverolja när hon hellre ville ha karameller. En gång i tiden hade Pippi haft en pappa som hon tyckte förfärligt mycket om. Ja, hon hade förstås haft en mamma också. Men det var så länge sen så det kom hon inte alls i ihåg. Mamman hade dött när Pippi bara var en liten liten unge som låg i vaggan och skrek så förskräckligt att ingen kunde vara i närheten. Pippi trodde att hennes mamma nu satt uppe i himlen och kikade ner på sin flicka genom ett litet hål och Pippi brukade ofta vinka upp till henne och säga: "Var inte tängslig, jag klarar mig alltid." Sin pappa hade Pippi inte glömt. Han var sjökapten och seglade på de stora haven och Pippi hade seglat med honom på hans båt ända tills pappan en gång under en storm blåste till sjön och försvann. Men Pippi var aldrig säker på att han en dag skulle komma tillbaka. Hon trodde inte alls att han hade drunknat. Hon trodde att han hade flyttat i land på en ö där det fanns fullt med negrer och att hennes pappa hade blivit kung över alla negrerna och gick omkring med en guldkrona på huvudet hela dagarna. Min mamma är en ängel och min pappa är en negerkung. Det minns han inte alla barn som har så fina föräldrar brukade Pippi säga så förnöjd. Och när min pappa bara får bygga sig en båt så kommer han att hämta mig och då blir jag en negerprinsessa. Hej hopp och det ska bli livat. Hennes pappa hade köpt det gamla huset som låg i trädgården för många år sedan. Han hade tänkt att han skulle bo där med Pippi när han blev gammal och inte orkade segla på haven längre. Men så hände ju det tråkiga med att han blårs till skön och medan Pippi väntade på att han skulle komma tillbaka begav hon sig raka vägen hem till Villa Villekulla. Huset tette så. Det stod där med blära to färdigt och väntade på henne. En vacker sommarkväll hade de sagt där djut i alla matroserna på hennes pappas båt. De tyckte så mycket om Pippi och Pippi tyckte så mycket om dem. Aje, gossar så Pippi och syster och Mallyho på pannan i turordning. Var inte ängsliga för mig, jag klarar mig alltid. Två saker tog hon med sig från båten, en liten apa som hette Herr Nilsson, den hade hon fått av sin pappa, och en stor kapsik full med guldpengar. Matroserna stod vid relingen och tittade efter Pippi så länge de kunde se henne. Hon gick stadigt utan att vända sig om med Herr Nilsson på axeln och kappsäcken i näven. Ett märkvärdigt barn, sa en av matroserna och torkade en tår ur ögat när Pippi försvann i fjärran. Han hade rätt. Pippi var ett mycket märkvärdigt barn. Det allra märkvärdigaste med henne var att hon var så stark. Hon var så gruvligt stark att i hela världen fanns det ingen polis som var så stark som hon. Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon. Hon hade en egen häst som hon hade köpt för en av sina många guldpengar samma dag hon kom hem till Villa Willekulla. Hon hade alltid längtat efter en egen häst. Och nu bodde han på verandan. Men när Pippi ville dricka sitt eftermiddagskaffe där, då lyfte hon utan vidare ut honom i träggorn. Bredvid Villa Villekulla låg en annan träggård och ett annat hus. Idag är det hos det bodde en pappa och en mamma med sina två små röriga barn, en pojke och en flicka. Pojken hette Tommy och flickan Annika. Det var två mycket snälla och väl uppfostrade och lydiga barn. Aldrig bet Tommy på naglarna. Alltid gjorde han det hans mamma bad honom. Annika bråkade inte när hon inte fick sin vilja fram. Hon var alltid mycket prydlig i små välstrukna bomullsklänningar som hon aktade sig noga för att smutsa ner. Tommy och Annika lekte så snällt med varandra i sin trädgård. Men de hade ofta önskat sig en lekamrat Och på den tiden då Pippi fortfarande seglade omkring på havet med sin pappa brukade de ibland stå och hänga vid staketet och säga till varandra Så får ni så att ingen kan flytta in i det där huset. Någon skulle bo där. Någon som hade barn.